کپویو صاحب یو او راز برهان دلیل یقینی چې مرکب د مقدمات مقدماتو یقین د پرده انتاج د دلیل یقینی چې د مقدماتو یقین د قرونه د برحمن الله دغه برحمن خپل ان كنتم شادي کی کتا پی دعوا کوم په دې خپل دعوه کرشتون کیې چې يهودو وي دیو ما سارا وي زمنه دي بلاله اثباته مالپيا سو بلا يدخل الجنه الا غير اليهود والنصارى د خپلونکو جنت به وي يهود او نصارى به نور ديو په دې کې مما ارجو کو دی خو یو يهود او نصوارا باندې وپي زم ما به دې مبارکام پيشه کني بلاجه دخول <سؤال> الجنه <سؤال> غير اليهود <سؤال> وهم المؤمنون غير اليهود والنصارى نه ورته وردي چې سړي چا مومناندي ولي د دې لپاره قانون ته کابه د دې دخول الجنه فرض اے د شرط په کاتي شو شرط ته ایتار به بسیا دغه شرط ته دا شرط ته دغه شرط ته دغه شرط ته دغه د دخول جنت پار دو شرط پاکار دی بس رازا چا اول مرتن سلی وردین آگه دو شرطی بلا من اغسو دا قانون بیانیگی لکا پرومیم پا دے که خبر آو کردیو کلما دیو پا دیو اس زردان پی که ذکر چی پرومیم ما دے که خبر آ کردیو اسلما بیجی کنا اسلم چه تابیعی کو وجحه زاته لیکن اللہ تابیر پا مخصر ولمقد طول وجدكي ابيغي اشرفنا آزادين چديتابي كونوي پتر کولا سرتا دیکھلو بيجي اسلامه چتابي کو وجه اكو غزاخبل لله دپارنده الله ندا اول شرط شو اول ادي شرط دي إلا عبادة ربِّه <تصفيق> عزوج بل قاد صدق وهو محسن مخلصًا دی دی دی دی دی دی اخلاص پکې دي نه سره هې حدیث مبارک کراګي دي چې رسول الله فرمایي دي اخلاص کله عبادت اخلاص صدري ویا اخلاص تسبيه العمل من تلب عوز و غرضن کذا قال ملل قری فلنقات شرح المشکات کې تسبیح ده عمل ده. عمل ده پاک طلب د عوض ده غرز ده. مقصد ده پاک سر پیده پا یو خدا رضا ده پاک مقصد ده. و دکده ہوئی صح اخلاس دیتا ہوئی. اخلاس رسول اللہ ہوئی صداسه اے اخلاس داسه او دا شیری چه نئے کرام و کاتبین پیجنی و شیطان امن پیجنی. او کنه دقس سی دیجا. د کنه دقس سی دیجا. چه کلت اخلاس که دا خدا ذلسی پرتے کنه. دا خیر اخلاص چې موږ یې هم په دارا د ټولې جنته لپاره د 70% اخلاص چې د مسلکي الکدی به اخلاص کړي راضي محمد محسن د سدي مخلصن یعبد ربہو بالاخلاص چې عبادت په پروردی کوي په اخلاص کې مخصود پکې سره د خدای رضادا نو لهو اجرہ لهو ثوابو عمل ثواب عمل هذه عند ربه اولا خوفون عليهم بالاستقبال نبيا يرى تجوبا لا ينقضي اولا هم يحزنون انا بديعكم جنسي كن خلق ام جنسي ام ام جني وقال اليهود ان تقليبته قام رقم مناظره ورودا قد لا ندى وقالت اليهود واي يهود جل كم ذلك بمكه بن السلام ها مدينه منوره كي مجدي النبوي وقالتن یهودو کمی؟ یهود المدینہ لیستن نسوارا نتی نسوارا علاشئین پا یودین موتد بھی باندے پا یودین موتد او کافر دی پا حضرت عیسی کافر دی او وقالتن نسوارا کم نسوارا؟ نسوارا نجران اللہ دارن رتویر دیو کانا خبر مخکے کرے تھا اورینہ شعره د نجنانا لیسۃ الیہود نتی یہود علی شیئین په یو دین موتقد به او کافر دي په موسی او په تورات او الله پر کوئی چې وخم دا دوانه فرقه دا فریقان یتونا الکتاب کتاب لوی د خدای او په کتاب د یہودو کی تصدیق د عیسی علی السلام دی او په کتاب د نسوارو کی تصدیق د موسی علی السلام دی ها نبی علیہ السلام او خدا تسلیم ور کی چې کدا کوم بقران کا دا راځه قال الذين وهيا انکسان د یا لمونه چ په یو ټکی ادان دي یا مشرکان د عربو دي او هم صووی او هم صووی مثل قولهم بشان د بیان د دی او ویو زمون د دی دین په شان دین د چانشته زمون د دی دین په شان دین د چانشته او وین دا وجي قال لا يحكمه خدای په سلام کی بينهم فمذذيكي يوم القيامه پروز د قیامت کومه فیصله برهان فیصله کا عملی عملی کولی برهان خوشوي دا چې مون په حق یو هو دونا سارا په باتي لګي نبه عملی فیصله دا چې مونږ جنته داخل کی یو هو داخل عملی فیصله وو کی بينهم برهاني نووري فرضہ قیامت باندې پیما په هغه مسلو ده دین کې کانه پیه هي چې پاوی کې وی پاوی کې یو اختلافونه اختلاف پیدا کوي د مسلمانانو سره ومن من ازلمو دا چې دې کلمې دې دا څه کارو شو چې بس راځه محمد ازلم من من مسجد الله ورکو پښتو کې لګه ترجمه کوم نو ښا بیا بخوله دي او من ازلمو څوک لوی ظالم دی په با تم نه اې شو کله ی زالم لمم من دا هغه چانه مناع مناع الناس یم کلووال دی مناس چکه دی کنا مکلووال دی ح چمنه کی خلق مسجد الله دی مکلسانی دی د جمعه ټول د خداینا جمعې په دی اعتبار ورولچد ار یو جمعه د ق حکم دی کنا دی د جمعه کنا د خداینا چ خلق منکی د سنه ان یذكر من ان یذكر د دین چا د ورشي باغی ک نم د خدای په ذکر پا او پمانز سرا او سعا او دیسان اکی پی خرابی ها پا خراب اول داغے کی شاگر تخریب دے ویدو خبر کم تخریب دے یا تا تیل دے شاگر معطل پری دی نو بس راضی بس راضی خبر صدادار شانی نزو باسو آوا که ده دی مسجد صدی اغداری چه عبدالی بن عباس حوی چه رسول اللہ مبارک پشپگن کال ده حجرت پانده ده مدینی پاک نراروان شو او عمری د پر راته تیگی او د صحبه صحبه اکرام یا سکم و زر پسر دی ویگی او دی رال ده خبر مرگری جزن کومکنه دان داستا پکر راتو پر مراتو پر روان قرآن شریف کی پکار ده پکر راتو او شرمه سوا ش حبی کریم او دی رواق البخاری او د راغي او د چکل به حدیبیه تر ور رسیدو حدیبیه اغذی دی چې دا د مکی معزمنه د ټی ان حملله بحر دی او دی دې دای کی والو له عثمان صاحب مبارکی ورولېګو چ پیغمبر علیہ السلام اهل مکه ته ویا چې ځواب د جنګ لپاره نیم راغلی چې د عمرې د لپاره راغلی او بس ما د عمرې د لپاره پری دی زو واپس کی کوم بیا بزما د مدینه منورې ته واپس کی کوم د توسې کوم نه ما پریره هغه چې دی نو عثمان چې العرب یو خد خبر بیا راځي په نورو جنکبه بیا گئے او بیا څو اخر کې بدیو شو چې تو صح کر واپس یا پس pkgم کال حیزه واپس یا وایې تا شدع نبی علیہ السلام صور عمری کری دی بس علیہ السلام لما دبوتو تبور صلور دی خاکیقی طور صلدری دی صلور عمری کری دی یو حج کری دی بس علاو. دا برادی دا حدیث اگران سوال دی غدا دا شپیغم علیہ السلام مبارک پتا اکالبانی بیسو محرم چا محصر شی محرم د حج دی. او کدر عمری دی دی چا کالا محصر شو نبی علیہ حضرت مبارک قربانی وکړه شر یخه او د صحابه کرام شریف رايو او دغه کوم دی او مدینی منوره ته وقصو او په کوم کال د هجرت پاڼراشا دته عمره تل قضا وایي دا کوم غروي عمره تل قضا د عمره او لنې عمره دا ته حکم دا حکم دا ګوره حقیقي عمره د بکړې او په وونکو د حج او پانډراشه د ته عمره تل قزا وي او تاسو به مونږه د دریو کا د درو ورځو د په حرم شریف او خاليکڑی به او بیا چې عمره وکي او دا تاسو چې د عمره کولو کې کنا او نوی ادا کین واپس کړئ بس بیا واپس دغور او دغه اجي سي دغورو خو ما علي پیرته دي کې څه تاسو هیبه واپس کیږي په درې مروز دته واپس کی کوم حضرت مبارک وکړو ندایا په غش پګم کار د حجرت باندې چې کله حضرت مبارک د عمرې نه منیکړو او صحابه کرامو منیکړو کنا نو دقه دابمړه درې دا عمره درې عمره د جېطیر رانې د علت اعزاز دا کله چې نبيله سلام په خواځن باندې غزاو کړا د فتح مکه وشتو او حنان پتک او حکم زی کی غنائم او د حنان تقسیم کړ د جیرانی نه عمره ته لمداد زمه ده درې مدہ او بل حج سره کړی ده ول احکام لیکنه ده او حج مبارک متامتې کی قارين دي امام اجازه مو یې قارين دي امام بابا کې ټول امامان وسره متامتې کومه متامتې ده قارين ده عمره واسبه یار ککه 95 دین هم سره عمره او قارن قارین دین هم سره عمره با ده په دې باب باندې ته له ماخه کپدی کېبانه کپدی باب کې دې نه ته کې خیر دې په در په غوړي حج سره تانخصه دي چې دې خبرې شې دي کنه خو دا پاتم پینځه پک زره بوستری ویوچینه ده دې دې رلدن کتابونو مکتری دي دې یو شل دي جي دا باندې په دې په حقیقت ته په یيږي نسب علم تا ته باقی نیم اعلان ما دلته وکي مګاني معينه حرام شريت تلاش شنو انده دا طول مليان بوزي شي ولي طول اې دا هم بوزي دا بیا در علم ګران ديږي حچ ګران نته دي وعده کوله یقین په خير کوکه ګران موټر پکې تر ګران ندي اې علم ګران ديږي دا مو قوت شنو سانګيا بو خدای در کوي دا اوران شريت ته چکه راستي یقین خو نور احمد دی وجرا هغه هغه چې کنه نو بیا په پننیم علم بکه خیر مکمل نیم علم بalke دی هغه باندې بده دی حقیقت چې ته پوهیږی من ته قدوری کوم ویل وشه رسول سره ویل alternator ممر جدا وچی او هو ير د ته خدام مطلب و د دا مطلب و حقیقت باندې ته پوهېږی کو ته یو موریش ابو لوی عالم دی مدارسو کې حجل نوته دی دا دغه چې بارو ته باید چکر نه ناغتا زائل لحج بایانو نو دوکش اوپا که اوپا که دوکش والوئی عالمو جئی ولی داغی تعلق ده کششمدیت سرده جئی چی پخپلی او کی کانو انتا با پوشش جئی نیر وی پرخ ده جئی داغی رسمکی اسمان پرخ ده بس خیر داد داد داد سلور عمری دید حضرت خان او اید حج سرکڑی داد داد داد سلور عمری دید خو حقیقت کدری دی حکمان سلور دی یعنی بعض الحجرت پتا بیا گواری قبل ده حجرت محضر دیر و عمری حجم کری دیر خو قبل الحجرت بعض الحجرت یو حج سلو عمری دی گواری دام یاد در خو اول خبر را بلد بیم خبر را بلد بیم خبر را شای نزول بیم بیم خا اکسر مپسرین پا دیدی چنا لاتا بیت اللہ مطالق مدر آگلی ملکس دی دا یقبا سوسو اس یوبل خبرکو دا داغران ولگی دل او بی پا بیت المقدس بی این یهود را ولگی دل یحییٰ علیہ السلامی قتل کو قتل ایکو نو خدای پاکو دا دیس سزان ولو ارکول دا برازی خان یحییٰ علیہ السلامی قتل کو خدای ولی سزان ولو نو یو باشا دی دا که باچا مجوسی باچا دی چې دا غونندې توی توس توی توس مجوسی باچا دایرا توی توس توی توس دا که توس ته کم درا ولکه زه او د چې کم دینو په یوه دوه باندې دلته په شوم حمله وکړه نبی دا شپه تک او شتره ولی خدا ولی سزا د یحیی علی السلام د قتل ورکول پښې او دوی ټکو صدرې کړو او بیا راولګېدو او په بیت المقدس کې خنزیرانه لال او تاغي کې ډو نه غل کړې شرانه په کې اوس او ډو نه په کې او تا خلنګي اخر کې بیت المقدس باندې د دوی تخریب وکړ لوټل یاره په دې بیت المقدس حالات کې شي افغانستان باندې څه مخکلیم حالت دی په وامه کو امریکا په واده کې هیڅ ثابت کړی تابعات ایا ما دوم دې حالت کې شې وې دا بل الله مصرابد کې ښه دا ته مو غوړې دا دا حالت کې شې وې دې بل په بیت المقدس زموږه اصل درته یې په دبانو دې ما شنه حالت پدې ته شې وې دې خدای ته او دا په دې دا که او دا الله سزا يهود لوړ کوډه او نو څوارا په دې رجات خوشاله شوي رډي خوانډیو کو بیت المقدس چې دالو ټلو ټې شو کنندي په دې آ دې نو څوارا غل د چا سره دی نو مسواره په تکه کې دی هغه سره دی نو پی پی ته توس سره دی دوی توس سره دي چې مجو چې په چاتره باندې شي ودی او دې تبو برواز کړلو د دقیقو نو دقه واقعیا خدای په خپل فی مديره ولا قبله ابي ادا ام دقه سنوار طوطو یاد بلريه خبره ده ته قوم دغه زمانہ د فاروق اعظم کی چشانه پټه کو پټه کو انا په زمانه د فاروق اعظم مبارک دا او لکه د هغه سره نو چې کوم دی د بیت المقدس څوک بیت مقه او پیږي او د نشراونی چې دی کنا کتابي د شه بیت المقدس په خوا کې ته یره بیا څنګه چې تاسو دغه یته درته نه وي وی فاروق اعظم چې تر اغلی ني د مدینه منوره نه وی دلته تر وی دا سبقلا او تو رافي د بدعش دا سبق رافي کله 50 باندې دی ما كان لهم يدخلوها الا خائفين دا دا چا په درې ساده تشو قشې دي نو رښتیا څه بس نو به لاله به بکه به په خپل ځای وایو دا یو دا مسله ماجه علي دا په خپل خیر جهات کې خبر وکړم دغه په دې چې کوه ورته باندې موږ ساتست تا ته 37k نبی علي کل چې تاسو راکوي نه دا خبر ډېر وګدشي ګورېخه دې کزه د ستر اعتراض زې پریده ما نه شي دا به یاد لري الله کوو یو نو ګور نه دو دیسرم دا له پز ومن له موصور لو ظالم لی من من ان چاه منغ چې من, من کې خلکو سا الله دجمماتونه د خدا نه ان س که می ان س که پ حمو چې پهې کې نوم خدای پذ ذکر او په ماده سره وسه پې او سان یا کي دغې په خراب ک خابې دوسیر ک تعلو د داغل و ا وول مع نه مقعه د بیا الله ن الله من کو نه معوط پرښده او تخريب دبن مواقعہ سر تخریب کاری د او باقی اللہ جمع ویلدا ولی مسجد اللہ ولی جمع ویلدا ها ورن کری پا ولا واقعے مراد مسجد نا مسجد حرام دی د جمع طول جمعتہ علی او دل تم اطمانو کہ کم جمعتہ نا غنہ حکم دی اوکن ماکان ما کان لهم فیگی ما یم روگی لهم مسلمان داست طاقت پزان کے پیدا کا ما کان لهم فیگی ندی مناسب دا دے کافر دا پانا این یدخلوها چدوی دیجو ما تنند دا داخل شي اللہ خائفین مگر یریدون کے سمانا دا خبر دے مانا امر دے اے اخیفوهم بالجحاد اے مسلمان پزان تو قوت پیدا کا وی ای په پا جحان سرن دیچو و تا داخلی کینو پا خوف پا داخلی یا آپ امر کلبان داخلی دیا مانا دا کسو کدا خبر دی په مانا دا امر دی پوری سمانا چوئے ایجی قوغوری جی اخیفوهم بالجحاد حتی لا يدخل ها حدن آمنا اذا فاروق اعظم پا ذا مانا کسا جا دنیا پی کلو بی بی اچا پی جزیں پی آئے حالتا کلانو میت المقدس او د غنکو په دې باندې جزیا مقرړ کړه هغه د بی تي وی جزیا په خپل <سؤال> لاسونو راوړل نه بل په په لاس نه مننه غوري پکا شو ته وی په او چې راوړل کنه نو رو به نه بیا په پاره کې اعظم به د مدینه دي د ار خلافه هم مدینه منوره کې حضرت مبارک پیه د ش암 دا رېته ډېر مقدس دا خوانوي اجروات نه د بسران یادوېرا یاد د حمس نه یاد یو څلېره د جزیره وړ د وسنن دی به دا ویخه ویلې کی سره بی علاکه د پسوري کینې نه به پنورې کینې نه به پسوري د نکې نه نه کوي پنور به کینې و د مدینه مونورې مونرند دا گرميان واخبه ناشته ناشته ناشته او چیر اخر ټیم به شو کنه اربه در خاص کو وینه لگی سات لگی سات چوي چيب وزګار نه بهرو کې اګه وزګار نه دي اخر کې باراږي چراغه کنه مه بغازي چخه بارې اوري جزيدرونه د علاقه برابرنه کنه ما صبر کړو ماته یې بار سپړې برابر پته یې خوګا دله پنځه سپه ورکړاس نه لاس په لره شوني وجزې به تر واښتبه اس چک پر اور کو د به اخوا کو مرتبې دغه اخره او په پرانو دې مبارک کړه حتی دا دا زان خبر نه دی قرآن شریف ته قرانې م سبب دا حتی یو تل جزیه وهم صاغرون در دې جزیه ته په خپل لاس ور کې وهم صاغرون او دې ذلیلې دی انا ذلیلہ بکړه دې دا په قرآن شریف عمل کاو دا ظلم نه دی چې څه څه دی قرآن شریف باندې عمل کوو او په دې یې ما ما کاو او کنه لهم فی الدنیا لدویل پر دنیا کې خزنی رسوائیلہ پا قتل سرا پا سبی سرا پا جزی سرا تاکتا غریبتا میری دیبنیا خورای دیا قتل کولا او بلین الجریز دقل او لهم فید او دویل پر پر آنخرت کی عذاب عظیم چا عذاب ناربی بسر آزب دا کلي متاله چې تاسو خبره کوي چې دا کله کله د مقدس تمون کوي کله دا ته دا غي اصلي جواب وره تفصيلي جواب یو دا مختنیج مل جواب شوه د تفصيلي جواب دی دا څه دا تفصيلي جواب دی ولله المشرق دا خدای ته پاره دی په جانب المشرق چې بیت المقدس دی والمغرب جانب د مغرب چې خانه کابه ده دا باندې کله دا طرف ته ويو کومه نپاې نماتو وللو اترب ته چې تاسو غواړی به وجوه کوم کې صلاة د دې تولو م خپل من راوښتو امه خو نه خپل پمانځکی قسم ما وجه الله قسمه قبلت الله دا ترجمه چار کړه د حسن بصري امام مقاتل امام مجاهد رواه البخاري قبلت الله ته دې کړه قبله اے قسم م بوجه اللہ د غزې کې مختقدی دی یعنی ذات تقدیدی یعنی قبله به خدای ته خپل ته ده یعنی سمانه ننږي قبله مطلب خدا دی چې یو څو یی راشي ندا طرفم د خدای دی دغه د خدا دی هغه د خدای دی چې کوم ترته امر وکو نو امر منلو کې کمال دی jihad کې کمال نشته خدای خپل طرف ته ده او دا سې ترجمه کړی چې قسم ما پد غزې کې سم پیل دی اسم لکه حد اسم لے اسم شارهله پهسم د ق کې وجه الله ضا د خداله چې کممتته بسکو چې د خدا په عملري یا لکی فما تووللوجواکم بلات باده ان يكونه بمرري اتعاله س امر د خدا وي ان الله حوا پر آخر د رحمتته د تم مخلوک او عالم د دودی ف معو دپیاو یوده وله کې د بعضب وی روزر ابن الله بعضه نصوار او کل نصوار اند غوړه بعضی دی غوړه یات بل ری بعضی وی مسیح ابن الله او بعضه مشرکان چې یاد لرا چې د نیر نشي خاص خوذا قبلدا په اهل مکه کې چې ابي راوي له کېد ال ملائکۃ بنات الله دا په درو ور دا په درو ور ته پور رد ده دا د شنګ و یَهُود وَ نَصَارٰا وَ مُشْرِکٰاَن دَارَبُوْ دَرې وړه پرټې اتَّخَذَ الله چيلي ولید خدای پاک ولدان او اولاد مړا زمغه ترجمه طالبان ترجمه کوي اتَّخَذَ ال... وَ قَالُوا اتَّخَذَ جِیزَ الله نیولید ولدان زوی نو په يهود او نصارا او رضي شو او مشرکان وو شو هغه خلوزین وو نو نو نا ال ولدو یطلقانه زکرې ګر نو ولد دطلاقو په مذکرت دی او په ولد خدونه تو وی ولڅه تویه زیږیدل نو زیږیدل لورم ده او ژوند دي ولدا انواد لره سبحانه خدای لغه پاکی دا عقلا خدای لر سر یعنې عقلا انواد خدای پاک محال دي څنګه محال نه ماته طبابه وی دي الله لا انواد سی دي حمجن سويد والد فاو يقل له كفوا احد وده حمجن فوقشتا يواشو يواشو بيانا بيانا عقلا متصور ندي عقلا متصور ندي شيران بريد بيانا دا شيان لا للا الواد نشتا ولي ولد جزي من بصل والدنا ولد جزي من بصل والدنا ان امپېزا د جزو سب تقاضا کوي د ترکیب پکول کې د ترکیب پکول کې او ولاد د ترکیب نه منزح دی ولې د ترکیب نه منزح دی ځکه چې ار مرکب په ترکیب کې خپل اعضاء ته مختال دی او احتیاج علمد امکان د امکان منافي دی د وجودی ذات شرط بلوايا ولد متأخر دی د والد نه او تاخر علامت حدوث تو حدوث منافذی دا قیدن ازاکی سران اید مشتاقه سری بسوئی جی وار غزو تالیبان او تخدا بار بار بیم کنا کمی مسئلی چی دا الیلح حد سر متالیتی مرپولی منتکی دی اطولی پلسیفی دیجی سری بسوئی جی کبار تنا دیجی نو حسود و سبحانا خدای لغتا کی دانی الولد بل لہو بلکه الله ده فاردی مافي السماوات هغه چې پاسمان نو کړي دي پدمکه کړي دي نه پدې د ملکیت یو ملکیت مونافي د ولادت سره نه دی ملکیت او د ولادت په مدرګه نه مونافات نری ها کل للفو قانتم اقومه د خدای تعبیدادی بما مراده من انشاء الله داسې اراده کینې په هغه راتک نه کړي الله امر تعبیدی په حکم تشریعي کې کټکویني کې تکویني کې او کنه کہ الله که اراده کوي نه کې دا بیرې کړي بډيو سماوات دا بډيو ولې مرپوزی هو بډيو سماوات خبره د مفتیدا محظومې دی ادا بډي پایل دی پمرنه پایل دی بډيو سماوات پیګناشنا پیدا کوم کې دشمنو د زمکري یعنی موجد دی زمک آسمان نه پیدا کړی دی د حق مثالو نو اویزانه قدوا او یزا اراده هر کله چې الله یزا دو کې امره امرین مزاتې حضرت دی ذې جاب ده یو امر په یوه په نامه یقول له الله اذا شات تكون موجود چا په یكون په هو یكون په هو یكون دا څه د مشاره توکو چې دا یو څه خبر د مفتدا محلوپی رزق امر پوه دی په هو یكون نو په دقه څه دی موجودی کی دی یو او قال الذين والا كسان چې نه دا پېراته سلاسه دیوم دیوم دی یو يهود دیو دی چې آیا علمونه نه پویږي لولا يكلمن الله ولذمن ترى خبري الله نه تین په الله حاج دیل نبی ته امر ته ساجد او تا اتینا ايا او يا ولنننازي جي اامن د يو اياته پرمايشي موجد چمګه کباو کنه مونته يوايا ولنننازي چ کمس ک يا ديم سرخه خبري پخلو کی او تقبلنه نه اسلام محمد رسول الله زما تيغه مل لا تصلي رسول الله توريدا كذلك مخصوص صلي تصليہ كذلك کوم د قران دا, دا, دا سل... یعنی دا خبره دا حديثه خبره ک قدیمه دا دا قديمه خبره دا حدیثی دا په خوانه خبره دا كذلك قال الذين باني ببي ا کسان من قبلهم پېږی کنا پېږی کنا لير ا له رسولهم مثله ویک کنه تشعبت قلوبهم د یو سره مشابهت د جنابی پاینا د او پجعل کی لکه بخوانی چې کمن عادت او جحل کړي د ناغه تدوی کیندې قد بینن آیاتی انصت محمدین راضا مون بیان کړي کی معجزات او بار بار معجزات بیان کړي دي محمد رسول الله لکم یو یقینون دا غی خون د پرچوی یقین ساتي به الله کون خاصدان چ یو نه او دا خاصبین دي حاسدن بس ټکتا inna arsalna ka isbat-e-risalat is isbat-e-risalat zaroorat a gai no zaka allah ta koi inna arsalna ka isbat-e-risalat taaki sarat mangale gele bil haqqi bil dinil haqqi bil kitabil haqq no da haqq si patla mausuf نکن خالده ارسلناکا حالکونکا مبشیرن و منزرن حالکونکا مبشیرن و منزرن دا دا صدر لکا بشیر و نجیز دوار پایج دی پا مند پایل دی بشیرن خوش قبل او روونکی مومنانت پا جنت و نجیر آج روونکی کافر رد و زخن اولا تسالو او حضرت خبکی کما دانا بسوال نشکی دی ان اصحاب الجحیم نسواحبان دا جہنمہ چه لملم المؤمن ولي بيمن ندرول انما عليك البلاغ وعلينا الحشاش او asa aka ta padi patanay je yuhud wa zamana radi shi na radi kee wa lan tarda herkis baein da zamana ke radi nashi an kal yuhudo ta na yuhudo aw na naswara wa je tasmeem eta ta porun wele che yuhud wa le wi ب و او نه نواره حتى تت ترد چې تتابشيملته همبي نههم د د کلیکن ستا تابي دا ددبي ددين محال ده نه دبي ضا اون د تاانه محال ده تععليق بالمعد محالبي والن ترض انقل ود واللا نواره خ تتبع عملته هم چې ت دبيين دبي لیکن دا د دې د دین تعهداري محال ده نو د دې رضا د تانه او محال ده نا خبره موقلا تا تانه وی بابا دا خبره چې موقلا د دې ده ها لیکن ستاره به د دې د دین محال ده اته رسمت سره دي نو د دې رابند تانه محال ده ولمعلق بالمحال محالني وكذا راجع ولا اني التباته ب با بفرجمال دا کوم شرطيه دا شرطيه واقعيه دا كفرجيه دا لمحالين فرسكيدي شي ولا اني دا صلی د دوس لام موتعل القسم دی ولی په حرف داخل دی کنه نه ولی این ولی انی تباتا ستن رح ور کنه خره بالکثره اسکی ولی دی کنه کن کن دی لام کن موتعل القسم دی ولی این تماطا اکاتا دی دار یوکلا محال اهوا هم نجید قایشاتو بعد الذی بسعغه ها حپات شو له ا لَكِنْ طَاشُهَا وَلَنْ تَرْضَى عَنِ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى تَرِدِجَتَ تَطَابِشِ دِمَلَّتِ ذِي قُلْ دَا پَمَشکي جملہ مو ترجمه لاله إِنَّ الْخُدَا إِنَّ قُبَّلَا پورتو کې ترجمه کوم آغه لَر چې خدای خوده لري دا هو خدای هغه سملار چې خدای خوده لري دا مړو پورتو ترجمه مې یاد لري بیا په عاميان نشي پويول ګورې او کنه انک ودلا اغلا چ خدای خدلیدا هو خدای هغه سمندر دا اوما سیوا خدوالان د بوله رو بشه قصرد کم دی نه مصطفی دی خبر معرب باللام دی مابین کې ذمیر فصل دی او که خبر معرب باللام دی مابین کې ذمیر فصل دی اما سیوا د دینه دلال دی اوله یی تباتا اب فرض محال کتا ته بيداری او که احوا او دی یا څه زبرده سمځه وکړه ته پدې پیږي چې د احوال سره خدای تعبیر ولي وکړ پدې فوېږي اه احوال تعبیر ته کوم کو چې د يهودو او د نصارو سد نه دي صرف قوايشات دي یوه سم نه او ما په دې سره را کړ چې دا ته دین مين نه دی د اتبال دا دا د لمن کې کوم دي د جنتا بيبي سره په لکه قوايشات دین مين نه دي جی مخکیه ته ملتوبه بنا بر ظاهر اوس ته د ملت نه اخوا صاديرو کې ملت نه دی بلکې خوایشات تيږي د مین نه دی او د مین نه دی بعد لذی فاستا اگې علم اسمانینا جهاکه چتا تر اگړې د مین له علم نه علم سماوی نه چې وحیدا نمالکانه نمالکا نمالکا نمالکا نمالکا